Mikuláše to následujícího dne neodolatelně přitahovalo k boudám a kůlnám zakbelíkem. Když už v tom nebylo nic jiného, tak alespoň to, že neměl co dělat a nesnášel, když nemohl být nějakým způsobem užitečný. Jak už bylo mnohokrát řečeno, na světě existují dva druhy lidí. Jsou tady ti, kteří, když předně postavíte sklenici naplněnou přesně do poloviny vodou, řeknou, ta sklenice je z poloviny plná. A pak jsou tady ti, kteří řeknou, ta sklenice je z poloviny prázdná. Jenže svět patří těm, kdo se na takovou sklenici podívají a řeknou, no co je s tou sklenicí, halo, pojďte sem, Promiňte, ale tohle má být moje sklenice, to tedy ne, moje sklenice byla plná a krom toho byla taky mnohem větší. A na druhém konci baruje svět plný těch lidí, kteří svou sklenici rozbili, kterým ji někdo převrátil, obvykle ten, kdo se dovolával větší sklenice, nebo těch, kdo dokonce vůbec žádnou sklenici nemají, protože se mačkali někde vzadu a barman si jich vůbec nevšiml. Mikuláš patřil k těm bez sklenice. A to bylo dost zvláštní, protože se narodil v rodině, která nejenže měla hodně velkou sklenici, ale ještě si mohla dovolit lidi, kteří postávali všude kolem s láhvemi a dávali pozor, aby nikdy nebyla prázdná. Byla to dobrovolná bezsklenicovitost a začalo to už v letech, kdy byl Mikuláš ještě dosti mladý. Mikulášův bratr Ruprecht, protože byl starší, nastoupil do školy cechu vrahů v Angmorporku, která se všeobecně považovala za nejlepší školu pro děti ze společenské třídy plných sklenic. Mikuláš, jako méně důležitý syn, byl poslán do soukromé internátní školy zvané Mlínské kameny. Byla to škola tak bezútěšná a spartánská, že si sem mohli dovolit posílat své syny jen ty nejlepší rodiny. Škola Mlínské kameny byla velká žulová budova na deštěm na sáklých blatech a jejím účelem bylo udělat z hochu muže. Žitá praxe předpokládala jisté větší procento ztrát a pokud si Mikuláš pamatoval, provozovaly se tam především velmi jednoduché a divoké hry, které se pravidelně odbývaly na zdravém, chladném dešti pod širým nebem. Malí, tlustí, pomalí nebo neoblíbení byli převálcováni. Přesně, jak to měla matka příroda původně v úmyslu, ale přirozený výběr působí mnoha způsoby a Mikuláš přišel na to, že má jisté vlohy k přežití. Jeden z dobrých způsobů, jak přežít na hřištích mlínských kamenů, byl rychle běhat a křičet co nejhlasitěji a přitom být pokud možno co nejdále od míče. Tomu vysloužilo, ať je to jakkoliv podivné, pověst ostrého hocha, a ostrost se v Blínských kamenech cenila nade vše, i když mimo jiné také protože skutečné výkony byly poměrně vzácné. Profesorský sbor v blínských kamenech věřil, že ostrost v dostatečné množství může nahradit méně ceněné vlastnosti jako byla inteligence, předvídavost nebo pravidelný trénink. Byl opravdu ostrý ve všem, co se týkalo slov. To se ovšem v mlínských kamenech nepovažovalo za nic pozoruhodného, dokonce ani žádoucího, protože většina Mikulášových spolužáků počítala s tím, že nebude pero potřebovat k úkonům těším, než je zhotovení vlastního podpisu a většina z nich se během dvou-tří let skutečně podepisovat naučila. Tomu však poskytovalo možnost číst si celá dlouhá rána cokoliv, co se mu právě zalíbilo, a zatímco všude kolem něj se rozložití útočníci a rvavá křídla, z nichž jednoho dne budou při první ministři jejich zemí, učili uchopit do ruky brek tak, aby ho nezlomili. Mikuláš ukončil školu s dobrým výsledkem, což bývá dost často případ o něch studentů, které si profesorský sbor vybavuje buď jen matně, nebo vůbec ne pak se ovšem jeho otec ocitl před problémem, kam s ním. Mikuláš byl mladší syn a rodinná tradice spočívala v tom, že se mladší syn včlenil dolů na některé z církví, kde nemohl napáchat celkem žádné fyzické škody. Jenže nepřiměřená dávka přečtených knih si vyžádala svou daň. Mikuláš si uvědomil, že teď považuje modlitby za stejně smysluplnou činnost, jako když někdo o něco žádá bouře. Téměř přijatelná by byla i zpráva pozemků, jenže Mikuláš měl dojem, že země se všeobecně nejlépe spravuje sama. Fandil půdě a venkovu za předpokladu, že je viděl oknem. Vojenská kariéra, to už se mu vůbec nelíbilo. Měl zakořeněný odpor k zabíjení lidí a ještě větší k zabíjení těch, které neznal. Miloval čtení a psaní. Líbila se mu slova. Slova nekřičí ani se nehádají, což se nedalo říct o ostatních členech Mikulášovy rodiny. Slova se nikdy nesnažila najít zamrazu blátivou louži, v níž by se mohla zamazat. Nikdy neuhodila neškodná zvířata. Dělala, co jim řekl, aby dělala a on tedy řekl, že chce psát. Otec vybuchl. V jeho světě byl písař jen jediný stupínek nad učitelem. U všech bohů člověče vždyť oni ani nejezdí na koni. A následovala další slova. Výsledkem bylo, že Mikuláš odešel do Angmorporku, který byl cílem všech ztracených lidí bez cíle. Tam si těše a nenápadně udělal živnost zepsaní slov a byl se jist, že ze všeho vyvázl velmi dobře. A to především v porovnání s Ruprechtem, který byl mohutný, hřmotný a veselý, jednoduše přirozený, nikoliv narozený, pip pro mlýnské kameny. A pak začala válka s klačí. Byla to nedůležitá válka, která vlastně skončila dříve než začala, ten druh války, o níž obě strany předstírali, že se nikdy neodehrála a že se vlastně nic nestalo. Co se však stalo v těch několika dnech ošklivého zmatku, byla smrt Ruprechta ze slova. Zemřel pro svou víru, v níž kromě jiných převládalo klasické blínsko-kamenovské přesvědčení, že odvaha dokáže nahradit zbroj a že klačené se dají na útěk, když bude křičet dosti hlasitě. Mikulášův otec, jak se ukázalo při jejich posledním setkání, přece jen o něco slevil z a vznešeného názoru šlechticů ze slova. Ty původní počítali s různými ošklivými úmrtími, ovšem především s úmrtími cizinců, ale jak Mikuláš pochopil, považovali šlechtici ze slova stále ještě zaslušnou druhou cenu, když zemřeli jako druzí po svém protivníkovi. A slovovští byli vždycky v čele, když je povinnosti a město zavolali. Proto přece existovali. Což pak nebylo rodinným heslem limožist, neboli správné slovo? Správný slovo na správném místě, říkával Mikulášův otec. Nedokázal pochopit, proč Mikuláš není ochoten vrhnout se do obětí téhle skvělé tradice a vyřešil celou situaci způsobem, který byl lidem jeho druhu vlastní. Neřešil ji. Díky tomu se stoupilo na rodinu slovovských velké a frigidní ticho, proti němuž byla mrazivá zima rozpálenou saunou. A v tomhle pochmurném stavu mysli bylo rozhodně velmi obveselující vejít do tiskárenské místnosti a najít tam kvestora, který se s Dobrohorem dohadoval o teorii a praxi slov. Počkejte, počkejte, volal právě kvestor. Obrazně řečeno je samozřejmě slovo tvořeno jednotlivými písmeny, ale ta existují jen, několikrát půvabně zamával dlouhými prsty, Teoreticky, abych tak řekl, jsou, jak by se to tak řeklo, samozřejmě, partis in potencia. A obávám se, že by bylo velmi nesofistikované představovat si, že skutečně existují unis et separato. Samozřejmě onen projekt dát literám jejich vlastní fyzickou existenci, filozoficky vzato, ve mně budí nesmírné obavy. Vždyť by to samozřejmě bylo jako nechat po světě pobíhat třeba samotné nosy nebo prsty. Tak to už byla čtyři samozřejmě po sobě, pomyslel se Mikuláš, který si takových věcí všímal. Čtyři samozřejmě použitá jednou osobou v krátké řeči signalizovala, že už každou chvíli dojde k prasknutí jejího vnitřního pera. Máme celé zásuvky plné písmen, sdělil Kvestorovi klidně Dobrohor. Dokážeme vytvořit každé slovo, které si budete přát. No a v tom je právě ta potíž, odpovídal Kvestor. Co když si ten kov bude pamatovat slova, která z něj byla vytištěna? Víte přeci, že redci ničí své formy a očistný efekt ohně působí, že... Promiňte vaše úctivosti, přerušil ho Dobrohor. Jeden z trpaslíků ho opatrně poklepal po rameni a podal mu čtverec papíru. Dobrohor ho podal Kvestorovi. Tuhle mladý kaslon si myslel, že by se vám tohle mohlo zalíbit jako suvenýr. Vysázel to podle toho, jak jste mluvil, a pak to obtáhl v ručním presu. V tomhle je velmi rychlý. Kvestor se pokusil změřit si mladého trpaslíka přísným pohledem od hlavy k patě, i když to nebyla vůči trpaslíkům ta nejlepší taktika, protože na nich bylo od hlavy k patě jen velmi málo co měřit. Ano, usmál se poněkud povýšeně. No, to je. Očima přeletěl papír. Pak mu zaskočilo. A, ale vždyť to je, to jsou, když jsem řekl, že jen před chvilkou jsem řekl, jak jste věděli, že řeknu právě, tedy to, to, to jsou moje Vlastní slova, zakoktal se a umlkl. Samozřejmě nejsou přesně rozpálená, poznamenal Dobrohor. No tak počkejte, okamžik, začal kvestor. Mikuláš se jich přestal všímat. Ten velký plochý kámen, to chápal. Rydci používali jako pracovní plochu velký plochý kámen. A viděl trpaslíky, jak zvedají papírové archy z rámů s kovovým písmem, ale i to svým způsobem dávalo smysl. A to, co řekl kvestor, bylo nesprávné. Vždyť kov neměl duši. Nahlédl přes hlavu trpaslíka, který zhromažďoval drobná písmenka do malého kovového úhelníku. Jeho krátké špalíkovité prsty hbytě vybíraly jednotlivé litery z velké zásuvky, rozdělené na samostatná malá oddělení. Velká písmena byla umístěna nahoře, malá dole, velká s čárkou či háčkem vlevo uprostřed, malá stejně vybavená vpravo uprostřed. Bylo dokonce možné udělat si základní představu o tom, co vlastně skládá, když člověk pozorně sledoval, do které přihrádky na velké zásuvce trpaslík sahá. Zabaví vás ve volném čase. Zamumlal potichu. Přesně a nenapadnutelně formulováno. Podíval se na štůsek mastných papírů vedle zásuvky. Byly pokryty ostrým hustým písmem, které prozrazovalo na svého tvůrce, že trpí zácpou a špatně drží pero. Na ASP Kolíka ani jeho rukopis si nesadali žádné mouchy. Byl by jim účtoval pronájem. Téměř podvědomě se Mikuláš vytáhl zápisník olízl tušku a velmi pečlivě si svým soukromým těsnopisem zapsal: Úžas záž v díl Při zahaj prof tisk máš uznam gbel, díl prof PG Dobrohor Trpasl, který spus mn rozruch ve všech obl... měst obch. Přestal psát. Rozhovor na druhém konci dílny na sebe vzal mnohem smířlivější tón. Kolik za tisíc? ptal se kvestor. Čím víc výtisku, tím je to levnější, odpovídal mu Dobrohor. Ale ani malé počty nám nedělají potíše. Na kvestorově tváři se usadil onen vřelý výraz někoho, kdo jedná o velkých počtech a ve velkých číslech a teď najednou vidí, jak se jedno z těch velkých odpudivých čísel v nejbližší budoucnosti podstatně zmenšuje. V takových případech většinou filozofie nemá velkou šanci. A na dobrohorově tváři bylo zase vidět úsměv někoho, kdo přišel na to, jak proměnit olovo na další zlato. Výborně, ale chápejte, že smlouvu takového rozsahu bude muset podepsat sám arcikancléř, pokračoval kvestor. A mohu vás ujistit, že ten naslouchá velmi pozorně všemu, co mu doporučím. To jsem si jist, vaše lordstvo, přikyboval dobroho rozpokojeně. Ehm, hm, a mimochodem, ozval se znovu kvestor, Pořádáte vy lidičky nějakou výroční večeři? Ale jistě, to je samozřejmé, přikývil trpaslík. Kdy? Kdy pak by se vám to hodilo? Mikuláš si zapsal: J S prv, vlk obch, svět vlk ork měst. A pak si připsal, protože bylo opravdu velmi poctivé povahy, slyšeli jsme. No prosím věci se začaly odvíjet více než příjemně. Teprve dnes ráno odeslal jeden dopis a už měl důležitou zprávu do dalšího, až na to, že jeho zákazníci neočekávali další dopis dříve než za měsíc. Napadlo ho, že v té době už tahle věc asi nebude skoro nikoho zajímat. Na druhé straně, když jim o tom nedá vědět, mohl by si někdo stěžovat. Byly tady všechny ty nepříjemnosti s deštěm psů v ulici Umylasového dolu, kterého potkali minulý rok a to se ještě žádný takový déšť nekonal. Ale i kdyby přesvědčil trpaslíky, aby použili hodně velké písmo, s jednou z věstí se daleko nedostane. Sakra! Bude se muset poohlédnout a najít ještě něco. V náhlém popudu přistoupil k odcházejícímu kvestorovi. – Promiňte, pane. Kvestor, který se cítil být ve skvělé náladě, vesele pozvedl obočí. – Hm, to je, pane, zeslova, že? – Ano, pane, já bych... – Obávám se, že všechno, co potřebujeme napsat si na univerzitě, napíšeme sami, zavrtěl hlavou kvestor. – Víte, napadlo mě, pane, zda bych se vás mohl zeptat, co se myslíte o tom novém tisknoucím stroji pana Dobrohora. Proč to? Eh, no, třeba proto, že mě to opravdu zajímá. A taky bych váš názor rád uvedl ve svém novinkovém dopise. Chápete? Názor jednoho z čelných představitelů nejproslulejšího angmorporského taumaturgického podniku. No, kvestor zaváhal. To máte na mysli ty věcičky, které zasíláte hraběnce z kvirmu a hraběti ze a dalším takovým lidem? No, ano, pane, přikýval Mikuláš. Mágové byly strašliví snobové. <těk> Tedy v tom případě Můžete říct si, že je to první krok správným směrem, který přinese, no, bude jistě vítán všemi pokrokově uvažujícími lidmi a vtáhne kopající a odporem ječící město Angmorpork do století ovocného netopíra. Ostřížím zrakem sledoval, jak se Mikuláš jeho slova zapisuje. A já se jmenuji doktor a a hřmotvůkol, doktor magister sedmý stupeň, doktor Thoma, bac okult abs ps kol bac Manip to hřmotvůkol z v. Jistě, pane hřmotvůkole, em, co se týče století ovocného netopíra, to právě končí, pane. Vy byste si přál, aby bylo kopající a odporem ječící město vyvlečeno ze století ovocného netopíra, že? Pochopitelně. Mikuláš si to zapsal. Byla pro něj záhadou, proč by se věci měly někam tahat zatímco co kopají a ječí odporem. Jak se zdá, zatím ještě nikdy nikdo neskusil odvést je tam někam za ručičku a s dobrým slovem na a předpokládám, že mi pošlete jednu kopii, až to vyjde, vladíku? Jistě, pane kole. A kdybyste ode mě v budoucnosti ještě něco potřeboval, neváhejte se zeptat. Díky, pane. Nezlobte se, ale já měl vždycky dojem, že je univerzita proti používání pohyblivých liter. Och, já si myslím, že už je na čase vykročit vstříc vzrušujícím výzvám, které před nástaví století ovocného netopíra. Ale to, to je právě to století, které se chystáme opustit, pane. No právě proto už je nejvyšší čas, abychom se těm výzvám konečně postavili, nemyslíte? O to jste udeřil hřebík na hlavičku, pane. Ale... Teď už musím letět, loučil se kvestor, i když to bohužel nesmím. Lord Vetinary, patricej města Ankh Morporku, se ještě jednou opatrně pokusil zasunout brk do kalamáře. Kalamář byl zamrzlý. To tady nemáte ani pořádný oheň, zeptal se Hugolín výsměšek, nejvyšší kněz slepého jo a neoficiální mluvčí městských církví a kultů. Tedy ne, že bych byl ten, kdo miluje přetopené místnosti, ale tady mrzne. Je tady frešná, připustil Lord Vetinary. Je to zvláštní, ale tenhle je mnohem světlejší než zbytek in coastal. Nevíte, co by tam mohla pousobit? Asi vědá, odpověděl nepřítomně Hugolín. Stejně jako jeho mákský bratr, arcikancleř Dobromil, ani Hugolín nemínil plítvat časem na nějaké přihlouplé otázky. Jak bohové, tak magie vyžadovali tvrdé, logicky uvažující muže a bratři výsměškové byli tvrdí jako skála. A v jistém smyslu stejně logičtí. Aha, a mimochodem. Kde jsme to skončili? Tohle musíte zastavit Haveloku, vždyť znáte význam. Jak se zdálo, nedokázal veterinář odtrhnout pohled od Ingoustu. Musím, vaše svatosti. Odpověděl chladně, ani zvedl pohled. Vy přece víte, proč jsme proti tomuhle pohyblivému nesmyslu. Mohl byste mi to připomenout? – Podívejte, tenhle se kývá nahoru a dolů. Hugolín si povzdechl. – Slova jsou příliš důležitá, než abychom je mohli ponechat strojům. Proti rytí nemáme nic, to dobře víte. Nemáme nic proti tomu, když jsou slova dobře upevněná. Ale slova, která se dají rozebrat, aby se z nich vytvořila jiná slova... Tak to by mohlo být po čertech nebezpečné. A já mám dojem, že ani vám se to moc nelíbí, že? Všeobecně řečeno, nelíbí, přitýbl Patrici. Jenomže ty mnohé raky, poněž vládne tamhle město vaše svatosti, mě už naučili, že nemůžete zabrzdit volkán. Někdy je lepší nechat věci, aby se brali svou vlastní cestou. Ve většině případů na té cestě dříve či později zahynou. Ne ke všem věcem jste zaujímal takhle benevolentní postoj, haveloku, zamračil se Hugolín. Patricej na něj vrhl chladný pohled, který trval dost dlouho na to, aby naleptal bariéry klidu a pohody. Mým heslem vždycky bylo přizpůsobivost a pochopení. Můj bože, vážně? Samozřejmě. Byl bych rád, abyste teď vy i váš bratr pochopili svatosti s přizpůsobivostí vám vlastní, že tenhle podnik si založili a provozují trpaslíci. A víte, kde je největší trpasličí město na světě, vaše svatosti? Cože? Hm, tak, o, okamžik, vím o jednom místě v... Ano, tím začíná každý. Ale ve skutečnosti je to Angmore Park. V současnosti tady žije přes 50 tisíc trpaslíků. O to není možné. Uješťuji vás, že je to pravda. Máme už tradičně velmi dobré vztahy s trpasličími společenství Fieberwaldu a kolem plaskolepčí hory. Při jednáních s trpaslíky jsem dbal na to, aby přátelská a otevřená ruka města vždy mířila mírně dolů. Předpokládám, že v tomhle dlouhodobém období chladného počasí jsme všichni velmi rádi, že do města denně připlouvá celá řada lodí naložených uhlím a olejem na svícení strpasličích dalů. Chápete mě, že? Hugolín vrhl rychlý pohled ke krbu. Mezi temnými zbytky tam zahlédl jeden uhel, který si navzdory vší pravděpodobnosti sám těše kouřil. A kromě tahá. Je velmi těžké ignorovat tenhle nový způsob tisku, když už v současné době existují tiskaři v agateánské říši a jak jistě víte dokonce i v omniji. A z Omnie, což se jistě také uvědomujete, exportují Omniánci obrovská množství jejich svaté knihy Ómovy, a dalších náboženských bražurek, na něž jsou tak pyšní. – Ty jejich evangelické nesmysly, zamračil se hugolín. To už jste měl dávno zakázat. A znovu Patriciu v pohled zaletěl o hodný kus dál, než bylo příjemné. – Zakázat víru vaše svatosti? – No, když jsem řekl zakázat, myslel jsem tím – jsem si jist, že mě nikdo nemůže nazvat despatou vaše svatosti. Způsob, jímž se Hugolín výsměšek pokusil vylehčit situaci, byl velmi nešťastný. <tějí> rozhodně už ne podruhé. <tějí> Premiňte, řekl jsem, že rozhodně už ne podruhé. <tějí> Omlouvám se ale nějak vám v tomto okamžiku nerozumím. Byl to takový malý vtípek, a, e, můj pane. Ach, ano. Aha, řekl veterinary a slova zvadla ve vzduchu. Ne, bohužel brzo zjistíte, že omnianci mohou zcela svobodně distribuovat své radostné zprávy o ómovi. Neklesejte však na mysli, Vždyť vy jistě máte nějaké dobré zprávy a novinky o životě svatého, jo. Cože? Aha, no, no jistě. Minulý měsíc se trochu nastydl, ale už je zdrav a v pořádku. Skvělé. To je dobrá zpráva. Nepochybuji o tom, že tahle vaše slova tiskaři rádi rozšíří. A jsem si jistý, že budou pracovat přesně podle vašich požadavků. A to jsou snad všechny vaše důvody, můj pane. Myslíte snad, že mám ještě nějaké jiné? Podíval se na něj vetinary. Moje pohnutky jsou, jako ostatně vždycky, zcela průhledné. Hugolín si pomyslel, že zcela průhledné může znamenat, že je můžete jasně prohlédnout, ale také, že je nemusíte spatřit vůbec. Lord veterinary zalistoval ve složce, v níž bylo založeno několik listů papíru. Je však pravdě, že se rydců v loňském roce zvedl ceny třikrát. Aha, chápu, překývl Hugolín. Civilizace je poháněna slovy, vaše svatosti. Civilizace to jsou slova. To by konec konců nemělo být nijak zvlášť drahé. Svět se otáčí vaše svatosti a nám nezbývá nic jiného, než se otáčet s ním. Usmál se, když se dávno spolu národy bojovali jako velké vrčící šelmy v močále. Velkou část toho močálu ovládal ankh protože měl nejdokonalejší tesáky a drápy. Jenže v dnešních dnech nahradilo zuby a drápy zlato. A u všech bohů, jak se zdá, je Ankmarpský tolar jednou z nejvyhledávanějších měn našeho světa. Už zítra možná jedinou zbraní budou Slova, vážená slova, nejrychlejší slova, poslední slova. Podívejte se z okna a řekněte mi, co vidíte. Mlhu, odpověděl velekněz. Veterinary si povzdechl. Počasí občas nemělo smysl pro dramatický spát vyprávění. Kde by byl jasný den, Pokračoval pak ostrým tónem, Viděl byste na druhé straně řeky velkou věž semaforu. Jedním prostřednictvím slova odcházejí do všech koutů světa a jiná se k nám vrcejí. Není to tak dávno, kdy mi trvalo skoro měsíc vyměnit si dopis s naším velvyslancem v Genově. Když mu teď pošlo zprávu, mohu mít odpověď zítra, Některé věci se zjednodušují a stávají se s našimi, ale to je naopak někdy komplikuje. Musíme se měnit podle toho, jak se mění naše myšlení. Slyšel jste někdy o S-obchodě? Jistě, obchodní lodi jsou neustále. Ne, já měl na mysli to, že můžete poslat semafor do klače, a objednat si třeba kilo krevet. Není to úžasná věc? No, ty by byly po čertech uleželé, když by je dovezli sem do města vaše lordstvo. Jistě, to byl jen takový příklad. Ale teď si představte ty krevety jen jako souhrn informací. Řekl veterinary a v očích mu zablesklo. To jako máte na mysli, že by se krevety daly posílat semaforem? zvraštil čelo velikněz. No, možná by se daly přehazovat z... Já se jen snažil zdůraznit to, že informace se také kupují a prodávají. A současně, že to, co se kdysi považovalo za nemožné, je dnes celkem jednoduché. Králové a vládci odcházejí a nezanechávají po sobě většinou nic než nějakou tu sochu v poušti, zatímco hrstka mladíků s nadšením pracujících v dílně ovlivňuje způsob, jakým funguje svět. Přešel ke stolku na němž rozprostřel mapu světa. Byla to mapa, která signalizovala, že s ní její majitel pracuje. Byla pokryta poznámkami a různými značkami. Vždycky jsme vyhlíželi přes hradby v abavách před utačníky. Byli jsme přesvědčeni, že změny přijdou zvenčí, s největší pravděpodobností na hratech mečů. A pak se pořádně rozhledneme a zjistíme, že ty změny přicházejí zevnitř, z hlavy někoho, koho byste si na ulici ani nevšimli. Za jistých okolností by bylo vhodným řešením odstranit tu hlavu. Jenže takových lidí jeden dne víc a víc, ukázal k opotřebované mapě. Před tisíci lety jsme se mysleli, že je svět podobný mise. Ještě před pětisty lety jsme byli přesvědčeni, že je svět koule. Dnes už víme, že je svět naopak plochý a kolatý, že ho vesmírem nese na svém a abravská žalva. Obrátil se a vrhl na nejvyššího velekněze krátký úsměv. Nenapadlo vás někdy, jaký tvar asi bude mít náš svět zítra? Jenže jedním z rodinných znaků rodiny výsměšků bylo někdy neopouštět jednou zachycenou nit, dokud nerazpádali celý svetr. Kromě toho mají takové ty malé věcičky, jako klaštičky, no víte, co myslím, a budou se pravděpodobně držet jako... Kdy já? No krevety přece, vždycky se strašně pevně drží, vy mě berete příliš do slova, vaše svatosti, přerušil ho Patricej Ostře. Snažil jsem se vám vysvětlit, že když někdy nechytíme věci ve správnou chvíli zalímec, mohli by nás zakrátko držet pěkně pod krkem, z toho budou nepříjemnosti, vaše lordstvo, zasmušil se výsměšek. Tahle slova považoval za skvělou, nezávaznou poznámku, která se dala uplatnit prakticky v každém rozhovoru. Kromě toho to bývala až příliš často pravda. Lord veterinary si povzdechl. Podle mých zkušeností jsou nepříjemnosti prakticky ze všeho. Taková už je podstata věcí. No, to už budeme muset řešit za pochodu. Vstal Přesto osobně navštívím trpasličí dílno o něj je řeč. Natáhl ruku ke šňůže od zvonku, zarazil se a s úsměvem určeným veleknězi se chopel jakési trubice z mosazy a kůže, která visela na dvou mosazných háčcích. Mluvítko bylo tvarováno do podoby draka. Veterinář do trubice pískl a pak řekl. Pan vaš ozel, můj kočár, prosím, E, jsem to já? ozval se výsměšek, zatímco vrhal ponově zaváděné mluvicí trubici nervózní pohledy. E, nebo tady něco přišerně páchné. Lord Vetinary na něj vrhl nevyspytatelný pohled a podíval se na zem. Pod stolem stál košík. V něm leželo něco, co na první pohled vypadalo jako pravděpodobně, a na první začichání jako nepochybně mrtvý pes. Spočíval na hřbetě se všema čtyřma nohama obrácenýma vzhůru. Jen to, že tu a tam vypustil téměř neslyšně větry, signalizovalo, že v něm ještě probíhají jisté životní procesy. To ty jeho zuby, řekl veterinary odměřeně. Pes hafal se obrátil na břicho a upřel na velekněze jedno zlé oko. Napsal jeho věku si vede velmi dobře, prohlásil Hugolín v zoufalém pokusu zachytit se na naklánějící se ploše. Kolik už že mu bude? Šestnáct, odpověděl Patrici. To je na psí raky Hafal se pracně vyškrabal do sedu a zavrčel, přičemž kolem sebe rozšířil vlnu rozličných intenzivních zápachů, jejichž původ byl v jeho košíku. Vypadá velmi zdravě. Vypravil ze sebe Hugolín a současně se pokoušel nedýchat. Tedy na svůj věk. Předpokládám, že na ten zápach si člověk zvykne. Na jaký zápach? Pozvedl Lord veterinary obočí. Cože? A aha, samozřejmě. Kočár lorda Vetinaryho drkotal hustým deštěm po nepravidelném dláždění směrem ke třpitné ulici a jeho cestujícího by bylo jistě dost překvapilo, kdyby věděl, že ve sklepě nedaleko od něj je ke stěně připoután muž, který jako by mu z oka vypadl. Byl připoután na dost dlouhém řetězu, který mu umožňoval dosáhnout ke stolu, k židli za stolem, k provizornímu lůžku a k otvoru v podlaze. Momentálně seděl u stolu. Proti němu seděl pan Zichrhajc. Pan Tulipán se výhrůžně opíral o stěnu opodál. Každé alespoň trochu sečtělé osobě by bylo jasné, že se tady hraje prastará hrana hodného a zlého policajta, až na tu podivnou skutečnost, že tady nebyli žádní policajti. Na druhé straně tady ovšem bylo nevyčerpatelné množství pana Tulipána. Tak Karle, říkal právě pan Zichrhajc, co nám k tomu řekneš? Není to přece nic ilegálního žené, odpověděl muž oslovený jako Karel. Pan Zichrhajc rozhodil ruce. A co je legalita, Karle? Jen slova na papíře, ale ty přece nebudeš dělat nic špatného. Karel nejistě přisvědčil. Jenže deset tisíc tolarů mi zase připadá jako strašně moc peněz za to, že člověku dělá něco dobrého. Rozhodně moc za to, že řekne několik slov. Tuhle pan Tulipán jednou dostal ještě mnohem víc peněz za to, že řekl jen několik slov. Karle, konejšil ho pan Zichrajc. A budeť. Jsem řekl, davalte se všechny ty srý prachy, nebo to ta holka schytá, usmál se při té vzpomínce pan Tulipán. A to bylo správné, řekl Karel, a pan Zichrhajc nabil dojmu, že jejich vězení nějak nezvykle touží po smrti. V téhle situaci to bylo absolutně správné, – Jistě, ale lidé takhle velké peníze obvykle nevydělávají, oponoval mu sebevražedný Karel. Jeho oči neustále odbíhaly k obrovské hmotě pana Tulipána, který v jedné ruce držel papírový sáček a v druhé polévkovou lžíci. Tou si střídavěc spal jemný bílý prášek do nosu a úst a Karel by byl přísahal, že občas i do ucha. Podívej, ty jsi zvláštní člověk, Karle, řekl pan Zichrhajc. Potom ovšem budeš muset zůstat delší čas někde z dohledu. To jo, zval se pan Tulipán z mračna bílého prášku. Vzduchem se najednou rozšířil silný zápach kuliček proti molům. Dobré, ale proč jste mě potom museli unášet? V jednom okamžiku zamykám na noc a v následujícím práška a taky jste mě připoutali na řetěz. Pan Zicherhajc se rozhodl, že změní taktiku. Karel se přel příliš mnoho na člověka, v jehož blízkosti se pohyboval pan Tulipán a zvláště belil to pan Tulipán, který se už prošňupal polovinou sáčku drcených kuliček proti molům. Vrhl na Karla široký úsměv. Je zbytečné šťourat se v tom, co už se stalo, příteli. To je prostě kšeft. Chceme od tebe jen pár dní tvého času. A pak budeš bohatý. A co je na tom opravdu důležité, zbude ti celý život, aby ses to mohl užívat. Jak se ukazovalo, byl Karel opravdu velmi hloupý. Ale jak můžete vědět, že o tom nikomu neřeknu? Pan Zichrhajci povzdechl. My ti věříme, Karle. Ten muž vedl v Pseudopolisu obchod s oděvy. Malí obchodníčci musí být chytří, nebo ne? Obvykle byly ostří jako břitvy, když přišlo na to udělat to přesně správné množství nesprávných věcí. Takže fyziognomie v tom nehraje žádnou roli, pomyslel si pan Tolipán. Tohohle může by si lidé spletli s Patriciem i nejasném denním světle, ale zatímco Lord Vetinary by už dávno odhadl a představil si všechny ty ošklivé cestičky, kterými se pravděpodobně bude budoucnost ubírat, Karel očividně pořád ještě nepochyboval o tom, že z celého dobrodružství by vázne živý. Dokonce snad uvažoval i o tom, že se mu podaří pana Zechrhajce nějak oklamat. Vždyť on se pokoušel být mazaný. Seděl jen několik kroků od pana Tulipána muže, který se pokoušel nasát ještě větší množství drceného repelentu a pokoušel se být lstivý. Jeden by toho chlapa skoro obdivoval. Do pátku musím být naspět, řekl Karel. Doufám, že do pátku bude po všem, že? Kůlna, kterou si teď pronajali trpaslíci, už byla během své požehnané existence kovárnou i prádelnou a celou řadou dalších podniků a dílen a naposled byla používána jako továrna na výrobu houpacích koní. Její majitel se myslel, že teď kápl na to pravé a netušil, že chybí jediný den do okamžiku, kdy jeho podnik zkrachuje. Jednu stěnu až k plechové střeše zakrývaly houpací koně v různých stádích dokončení, které se panu Goudovi nepodařilo prodat na úhradu nezaplaceného nájemného. Byla tu police plechovek zasychající barvy. Štětce už ve svých sklenicích dávno zatvrdly. Střed místnosti zabíral lis, kolem nějž pracovalo několik trpaslíků. Mikuláš viděl různé lisy, nebo spíš presy, jakým říkali ti lidé, kteří na nich pracovali. Tenhle se podobá živé bytosti, pomyslel si. Trpaslíci věnovali stejný čas úpravám svého presu jako práci na něm objevily se nějaké válečky. Navíc do práce se zapojily nekonečné pásy, které unášely archy papíru. Pres den ode dne rostl. Dobrohor pracoval před několika šikmo skloněnými dřevěnými zásobníky, z nichž každý byl rozdělen na mnoho různě velkých přihrádek. Mikuláš pozoroval, jak trpaslíkovi ruce poletují sem a tam nad malými přihrádkami plnými kovových liter. Proč jsou tady ty přihrádky největší? Protože jsou v nich litery, které používáme nejčastěji. A proto jsou taky ve středu té krabice. Správně. Jak vidíte, je tam T a R, M, N a několik dalších. Poslyšte, člověk by čekal, že ve středu bude velké A. Vidíte, my tam máme U a I. Ale tady například vidím, že máte víc N než U a U je přitom samohláská. Jenže lidé používají mnohem více N než se zde. Na druhé straně místnosti tančili kaslonovi špalíkovité prsty nad jenou schránkou s písmem, neboli kasou, jaký trpaslíci říkali. Poznámka. Česky se jí říká písmovka. Jak víte, existují takzvané řemeslnické slengy a typografická výroba nebyla výjimkou. Většina lidí od fochu ještě dlouho používala původní trpasličí názvy jako háček místo sázítko, kasa místo písmovka, regál místo pracovní pult, pres místo lis, šifle místo loďka a tak dále. Uvádím to spíše proto, aby technickým pasážím rozuměli i lajci. Člověk by skoro mohl číst, na čem pracuje, začal Mikuláš. Dobroho rozvedl hlavu, oči se mu na okamžik zůžily. Vydělejte si snadno peníze ve svém volném čase. O to vypadá, jako když se pan Kolík vrátil. Mikuláš se znovu zadíval na rám dělený malými přihrádkami plnými kovových písmenek. Psací brk potenciálně obsahoval všechno, co jste jim napsali. To chápal, ale bylo to tak čistě teoretickým, tedy bezpečným způsobem. Tyhle malé šedé kovové hranolky však vypadaly výhrůžně. Chápal, proč lidem dělali starosti. Jen nás se tím správným způsobem, jako by říkali. A bude z nás, cokoliv si budeš přát. Napíšeme cokoliv, rozhodně umíme zapsat hodně nepříjemností. Zákaz rozebíratelného písma nebyl oficiální. Mikuláš však věděl, že rytcům se tenhle nápad moc nelíbí, protože co se jich týkalo, běžel svět tak, jak běžet měl, respektive jak jim to vyhovovalo. Děkujeme pěkně. Říkalo se, že tenhle vynález neměl rád ani lord Vetinary, protože podle něj příliš mnoho slov lidi rozrušuje a připravuje oklid. A neměli jej rádi ani mágové a kněží, protože slova jsou důležitá. Veritá stránka byla veritá stránka. Byla celá a originální, jenže když jste vzali hrst kovových liter, z nichž bylo předtím vysazeno slovo boží a pak jste je použili k vysázení kuchařské knihy, co všechno to mohlo způsobit svaté moudrosti? A když už se o tom mluví, jak to ovlivní kvalitu buchet? A co takhle, když se vysadí kniha za klínadel a pak se stejné litery použijí k výrobě navigační příručky? No, plavba podle takové knihy by pak mohla skončit kdekoliv. Přesně v tom okamžiku, protože historie má ráda pořádek, zaslechli, jak venku před dílnou zastavuje povoz. V zápětí vstoupil dovnitř lord Vetinary, opřel se o svou hůlku a s nezastíraným, nicméně jen vlažným zájmem se rozhlížel kolem sebe. Ale lord ze slové, řekl překvapeně. netošel jsem že máte s tímhle podnikem něco společného. Mikuláš rychle vykročil k nejvyššímu vládci města a cítil, jak rudne. Sjen pan ze slova, vaše lordstvo. Ach ano, jistě, prosím. Patriciu v pohled putoval po špinavé dílně, na okamžik se zastavil na hromadě houpacích koní s jejich šílenými úsměvy, a pak se začal zabývat pracujícími trpaslíky. Ne, ano, samozřejmě. A vy tomu tady velíte? Tady tomu neporoučí nikdo vaše lordstvo, ale jak se zdá, většinou za ně mluví tamhle pan Dobrohor. A co tady tedy přesně děláte vy? M ehem. Mikuláš se odmlčel, přestože věděl, že to je ta nejhorší taktika, jakou může člověk v jednání s Patriciem použít. E, abych byl upřímný, je tady teplo a v mém pokojíku nahoře je skoro pod nulou a kromě toho, víte, je to fascinující. Podívejte, vím, že to není tak docela. Lord Veterinary přikývla, pozvedl ruku. Byl byste tak laskav a požádal pana Dobrohora, aby sem zašel. Mikuláš se pokusil zašeptat Dobrohoru Gunilovi do ucha několik nezbytných rad, zatímco ho postrkoval k vysoké Patricijově postavě. Výbarně, řekl Patricij. Rád bych vám teď položil jedno dvě otázky, pokud dovolíte. Dobrohor mlčky přikývl. Tak zaprvé. Je s tímhle podnikem v nějakém spojení pan Kolík a Cepicno? E, tím myslím, zda má vedoucí nebo jinou důležitou funkci. Prosím? Vypravil za sebe Mikuláš. Tak tohle nečekal. Takový chlapik s uhýbavým pohledem a pradžává uzenky. Ach ten? Ne, pane, jen trpaslíci. Dobrá. A teď? Je tahle budova postavena na nějaké prasklině v prostoru? Prosím, to tentokrát Gunila. Patrice si povzdechl. Když někdo vládne město tak dlouho jako já, nabude časem smutnou jistotu, že kdykoliv nějaká poctivá duše s těmi nejlepšími úmysly začne nový podnik. Umístí ho sice nevědomky, ale zcela pravidelně na místo, kde ta věc pak působí největší škodu materii reality. Před několika lety jsme tady měli to fiasko se svatým lesem, Hollywoodem, jak mu pak začali pyšně říkat, vzpomínáte. A pak tady byla ta hudba, v níž, jak říkali, znělo kamení. Tenhle rok Jehož podstatu se nikdy nepodařilo přesně určit. A to nemluvím o tom, že mágové se už tolikrát prepourali do podzemních rozměrů, že by si tam mohli dát namontovat otáčivé dveře. Jsem si také jistý, že vám nemusím připomínat, co se stalo, když se pan Hong rozhodl otevřít si ryby jídelnu s donáškou přes ulici u tří veselých štěstí na Mačůvkové ulici, a to přesně na zatmění měsíce. Vidíte, pánové, bylo by hrozně hezké věřit, že někdo někde ve městě začíná s jednoduchým podnikem, který neskončí tím, že by vyvolal obludy s mnoha chapadly a odporná zjevení, jejich smyčky by se potulovaly ulicemi a požíraly lidi. Takže, uh, uh, prosím... Bylo jediné, na no co se nic nechápající dobroho rozmohl. Nevšimli jsme si žádných takových trhlin, odpověděl Mikuláš. Hmm, dobré, ale nebyl tady kdysi stánek nějakého zlého kultu. Jehož koncentrovaná esence by prosytila tohle místo i celé okolí a jehož duch čeká jen na nějakou vhodnou příležitost, aby znovu vstal z mrtvých a vydal se do ulic pažírat lidi. Prosím, řekl Gunila zoufale. Vrhl bezmocný pohled na Mikuláše, který se zmohl jen na jedinou odpověď. Vyráběli tady houpací koně, pane. Skutečně. No, já si vždycky myslel, že na houpacích koních je něco poněkud strašidelného. Odpověděl Lord Vetinary, ale bylo vidět, že je poněkud zklamán. Pak se ale jeho tvář rozjasnila. Ukázal na veliký kámen, na němž byly rozloženy litery. Tady to máme. Zcela celé nevědomky byl vřad ze zarostlých trasek megalitického kamenného krhu. Ten kámen je bez pochyby napojen krví tisíců a jejich neklidné duše se tady zjeví, aby našli svou pomstu. Na to se můžete spolehnout. Ten speciálně pro mě vysekal můj bratr, zavrtěl hlavou Gunela. A kromě toho, mně se ty vaše řeči vůbec nelíbí. Něco takového si nemusím dát líbit. Kdo si, sakra, myslíte, že jste, že si vlezete do mého podniku a vedete tady tak hloupé řeči? Mikuláš vyrazil kupředu rychlostí jen o trošku menší než je rychlost hrůzy. Tak mě napadlo, kdybyste dovolil, že bych vzal pana Dobrohora stranou a jednu nebo dvě věcičky mu vysvětlil. v jasný tázavý úsměv se téměř nezachvěl. To je výborný nápad, přikýbl zatímco Mikuláš odstrkal vzpouzejícího se dobrohora do vzdáleného koutu dílny. Lord veterinář stál, opíral se o svou hulku a prohlížel si tiskařský, teď už příklopový lis s výrazem milostivého zájmu. Oznámka, Příklopový lis patří k velkým vynálezům jak trpas lidstva, tak lidstva. Oproti klasickému knihařskému lisu, kde forma leží na podložce, na nich se umístí papír a tlakem spouštěné horní desky se udělá otisk, tady je papír s podložkou vkládán na pevnou část zařízení, forma je pohyblivá a na masívním rameni se přiblíží k papíru a otiskne se na něj. To umožňuje snadnější nakládání papíru, jednodušší práci ve formě a sní, ale především zrychlení tisku. Zjednodušeně si to představte tak, že opřete obě ruce na stole o lokty a zatímco jedna zůstává nehybná a někdo vám na ní pokládá kousky papíru, druhou v níž držíte razítko na každý vložený papír přitisknete. Když nebudete malicherní a odmyslíte se od různých technických podrobností, máte před sebou princip příklopového lisu. Mikuláš ze slova se zatím za jeho zády pokoušel co nejrychleji a nejasněji popsat dobrohoru Gunilovi politické reálie Ank Morporku, zvláště ty, které souvisely s rychlou smrtí. To vše doprovázal názornými gesty. Po třiceti vteřinách rozhovoru se Gunila vrátil a postavil se proti Patriciovi, čelem proti čelu, palce za opaskem. Nazývám věci jejich pravým jménem. Mluvím, jak mi zabák narostl. Dělal jsem to vždycky a budu to dělat i dál. A jak nazýváte to, co mají vaše sašky na zahradách lidí? Rýč? Podíval se na něj s upřímnou zvědavostí Lord Vetinary. Co? My nikdy nepoužíváme rýče. Rýče používají farmáři a zahradníci, ale lopatě, říkám lopata. Ano, já si hned myslel, že to bude něco takového, přikývl Lord Vetinary. Tohle mladý Mikuláš říká, že jste bezohledný despota, který nenávidí tisk. Ale já říkám, že jste poctivý muž, který by jistě nechtěl klást překážky počestnému trpaslíkovi, který si chce vydělat na prosté živobytí. Nemám pravdu. A úsměv lorda Vetinaryho znovu zůstal na svém místě. Pane ze slova, na slavíčka, prosím. Patricej položil Mikulášovi přátelsky paži kolem ramen a jemně ho odváděl od čekajících trpaslíků. Já jen řekl, že někteří lidé o vás říkají, že... Začal Mikuláš. Ale no tak, pane. Přerušil ho Patricej a mávnutím ruky naznačil, že nemíní o takové hlouposti mluvit. Myslím, že se proti všem zkušenostem cítím ochoten dát se přesvědčit, že tady máme jistý malý podnik, který by mohl fungovat. Aniž by zaplnil ulice mého města nevhodným a kultním svinstvem. Je sice poněkud obtížné představit si něco takového v Ankmorporku, ale jsem ochoten připustit, že i něco takového je možné. Prostě a jednoduše nastala situace, kdy cítím, že otázku tisku bychom měli znovu pečlivě uvážit. Vážně? Jistě, jsem silně nakloněn povolit vašim přátelům, aby v té své pošetilosti pokračovali. No, oni nejsou tak docela mí. Jistě, já vím. Rád bych dodal, že pokud by došlo k nějakým potěžím, které by hrazily eskalací, budu vás činit osobně zodpovědným. Mně? Ale já... Hm. Máte dojem, že je to ode mě nefér? Co takhle bezohledně despotické, hm? No tedy, jak si, totiž? Tadyž... Kromě toho, trpaslíci ve městě představují velmi tvrdě pracující a cenou etnickou skupinu. Vše obecně řečeno jedná se mi o to, abychom se teď, když je v do situace nejistá a navíc je tady ten problém s Montabem, Vyhnuli všem malým a zbytečným obtížím a nepříjemnostem. Kde je Montab? Co je ono. Ostatně, jak se má Lord ze slova? Víte, občas si říkám, že byste mu měl psát častěji. Mikuláš močal, vždycky je to smutná věc, když se rodiny takhle rozhádají a napůl rozpadnou. Na světě je příliš mnoho zlé krve a lidí, kteří si tvrdohlavě a zbytečně pěstují své pocity ublíženosti a uražené píchy. Přátelsky klepl Mikuláše po rameni. Jsem si jistý, že dohlédnete na to, že se tenhle tiskarský podnik bude držet v řížských hranicích víry, pravdy a pactivosti. Vyjádřil jsem se dost jasně, ale já nemám ani nejmenší kontrolu nad tím, co... Hm? Ano, lorde Vetinary. To je Anna. Výparně. Patricej se narovnal, obrátil a vyslal k trpaslíkům zářivý úsměv. Výparně. Poslyšte, to jsou ale věci. Spousta malých písmenek a pospojovaná jednak druhému. Možná, že je to nápad, jehož čas právě nadešel. Možná, že pro vás budu mít občas sám nějakou tu prácičku. Mikuláš za patricijovými zády na Gunelu zuřivě mával. Na vládní zakázky účtujeme zvláštní sazby, zabručel trpaslík. Ach, ale mě ani nenapadla, že bych měl platit méně než ostatní zákaznici. Já neřekl, že vám budu úctovat méně než... E, dobré, jsme všichni neobyčejně šťastní, že jste nás poctil svou návštěvou, vaše lordstvo. Přerušili ho slova Mikuláš a jemně manévroval Patricie ke dveřím. Všichni se budeme těšit na vaše zakázky. Jste si opravdu naprosto jistý, že na tomhle podniku nemá pan Kolík žádný podíl. Vím, že si tady objednal tisk nějakých věcí, ale to je všechno neověřitelné. Neověřitelné, Promlal Patrici, když nastupoval do kočáru. Doufám, že není nemocný.